Лянге, заінтригований таким поворотом подій, оминув розлогі описи похорнів Штукенгайзена і перейшов до розділу про наукову спадщину вченого. Безумовно, увага публіки, яка не була знайома з її Штукенгайзеном особисто, засереджувалася довкола його останньої праці Адамового яблука. На жаль, жодного вцілілого примірника досвіду реконструкції знайдено так і не було. Чижвашенський робив кілька цікавих, хоча може не занадто сміливих припущень. Так він допускав можливість, що кілька рухописних варіантів Адамового яблука все ж могли бути відправлені автором, своїм колегам і друзям за кордоном. Чижвашенський припускав, що одна з ранніх редакцій книги 1920 22 роки могла потрапити через заїжджих російських петів до рук Веліміра Хлебникова. Зважаючи на його нестямні пошуки надсвітових світових законів у поезії, видавалося природним припустити, що доля свого часу звела його, якщо не самим Штукенгайзеном, то бодай з його працями. Вишенський був певний, що з афоризмами «Яблука» стикався автор Рози Міра, російський містик Даніл Андрієв. Також припускалося, що один з рукописів, чи ж Вишенський вважав, що їх було загалом розіслано вісім за кількістю тез, потрапив до рук Вінницьких Гебреїв, а там опинився в руках батька Нуама Хомського, який здійснив справжню лінгвістичну революцію на Заході. Ще один рукопис міг бути відправлений відомому фізикові Нірсові Бору, одному з авторів квантової теорії. Також висувалося припущення, що Штукеном Гайзен зійснив свою давню мрію і переклав рукопис китайською. До такого висновку автобіограф дійшов, почувши про засекречені за часів СРСР досліди генетика Дзяна Канжжена, якому таланило скрещувати різні види рослин і тварин, як от огірок і диню.